Mbamba, mkakati huo wa madawati sasa unaenda sambamba na vyumba vya madarasa. Tuanza kuona sasa madawati mengi tumetengeneza hatuna mahali pa kuyaweka. Na kusudia madawati yatumike chini ya miti. Tugeuke sasa tuangalie ujenzi wa vyumba vya madarasa ili uweze kutosheleza idadi ya wanafunzi ambao sasa wanajiandikisha kwa wingi. Mpango huu wa mheshimiwa raisii wa elimu bure umeleta manufaa mengine makubwa. Kumbe kuna watoto wa Kitanzania ambao walikuwa wanashindwa shule, kwenda shule kwa sababu ya michango ile ilikuwa ilitokea kuwa kwa, kwa mingi. lakini baada ya kuwa michango ile maondolewa sasa wazazi wa Tanzania wameanza kuona unafuupeleka watoto shule kwa sababu hakuna gharama gharama yake ni sare vitabu vyatu, na kumwandaa mtoto kwa chakula ili aende shuleni hilo ni jambo la kawaida kwa sasa tumeanza kuona idadi ya wanafunzi walioingia dafa kwanza mwaka huu ni kubwa idadi ya watoto walioandikishwa chekechea mwaka huu ni kubwa kwa tutaendelea nayo hiyo mwakani kwa kuleta wengine chekechea kuingia darasa kwanza la kwanza kwenda darasa la pili kwa kwa miaka saba sasa tuta experience idadi hiyo paka minano kwa lazima tujipange kwa na vyumba darasa kwanza leo ina mikondo a b c d paka e kwa ni muhimu sana sasa tukajikita kwenye ujenzi wa vyumba madarasa ili tuwe na vyumba vya kutosha na pia viweze kutumika kwa ajili ya wanafunzi hao Shule zetu hizi